מזמור עז למנצח על ידותון לאסף מזמור. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אלי. ביום צרתי, אדוני, דרשתי, ידי לילה נגרע ולא תפוג, מאנה הינחם נפשי. אזכרה אלוהים ואהמיה, אסיחה ותתעטף רוחי סלע.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 אם קפץ באף רחמיו סלע, ואומר חלות יהי שנות ימין עליון. אזכור מעלליה, כי אזכרה מקדם פלאיך, והגיתי בכל פעוליך, ובעלילותיך אסייח. אלוהים בקודש דרכך, מי אל גדול כאלוהים? אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים עוזיך, גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף סלה. ראוך מים אלוהים, ראוך אם יחילו, אף ירגזו תהומות. זורמו מים עבות, קול נתנו שחקים, אף חצציך התהלכו. כל רעמך בגלגל, האיר וברקים תבל, רגזה ותרעש הארץ. בים דרכך, ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. נחית חצון עמך ביד משה ואהרון.